Jag hänger i trädet och gungar en visa och mäpplen som mognar och faller i marken och plockas i korgar och bärs in i köket och skalas och kokas och mosas och sockras och sännats med plättar och grädde om mjöl Sen när alla har gått är man där som ett skott för att slinka karott, är gott